Kicho kijiocha la leo kinasema ekaristi sio wokovu. Unaweza pia ukasema komunio sio wokovu. Unaweza pia ukasema meza ya Bwana sio wokovu. Eh hapa katikati kama utaangulizi tu e, Tulihubiri somo la ya na sehemu mbili Nikuwa naonyesha ubatizo Wa maana mbili Ubatizo wa nje Ubatizo wa mwiri Ubatizo wa maji Na ubatizo wa roho Kwa jinsi ya nemi Tuliona pia kwa mba Ubatizo kule kwenye maji Sio okoku pia Kuna watu wengi Ubatizo ambao e, Hawata ono farma binguni Sio kwa sababu we, labao. Kuna kitu kibaya likifanya Ni kwamba tu hawakokorea Sasa pia Mbali Mbali na na na ubatizo kama ubatizo huwa kuna meza ya bwana. Jina jingine kwenye baadhi ya makanisa wanazita ekaristi au wanazita communion au eh, mwili na divai Hicho kitu hicho ambacho kina hiyo eh, huduma hiyo. Hiyo eh, na nitavua pia kusema kwamba kuna vitu vinaita sacrament kwenye makanisa makubwa kama kanisa la Catholic na mengine yaliyozaliwa nalo. Eh viyoote vinaitwa sakramenti siju ubatizo, siju kitubio siju kipaimara si hiyo vitu vyote hiyo vitu vyote ukuta takatifu vitegemea kumpeleka mbinguni hata kafike mbinguni lakini leo wiki za nyuma tuliona ubatizo Kwa sewa kwa kuna ubatizo wa roo na ubatizo wa maji Ubatizo wa roo ndio ndio, ndio, ndio kofu Na ubatizo wa maji ni ishara nje na hayokoi Leo tuko tunangalia Kula mwili na damu ya kristo Kula mkate Kula diva, kunyo hicho kitu nacho siwa kofu Sasa, Kama kuna mtu nikuwa natakeme kwa Kwa labda naenda kwa sababu ni mekomunika nimepata mepata komunio Apange upia wakati bado siku zipo Au tafute wokovu Kwa sababu hiyo njia haimpeleke minguni hizo sivitisho kwa maandiko mengi ndio sababu ni somo la hadi mapili kabisa. E. Na unaweza sema sana somo kama hili eh em e, kwa kama utangulizi tusome eh kitabu cha Yohana, Yohana 5:28. Ndio sasa uh, sasa uoko ufasaha no 2. Jamani kwa sababu kazi yetu kubwa kwanza kabisa ni kwa kwamba watu wamepata uoko. Eh, Nkwaja tutakuwa tunarudia haa maneno mara nyingi Hata kama ni katika kila ibada Hatuna tatizo na hilo Lakini tuweleze tu Wokovu ni nini Wokovu unapatikana katika Kitabu cha Yohana mlango wa Tano Mseli wa sema amini amini na waambia Mta kisema amini amini Malaki hapo kuna tashwish Kuna shaka Hapana hicho kitu kime kamirika Manazika ni zaidi ya Kwa sababu ameshaweka amini ya kwaza teka na yapi Amini amina wambia Yeye alisikia ye neno langu Na kumamini yeye ya Ana uzima wa milele Wala haingi hukumuni bali Amepita kutoka mautini kuingia uzimani Huyo mtu ameokoka ameokolewa na neno Alilo na kuliamini eh Na tunaweza kuenda mbele tena tukasoma katika kitabu cha Niko nataka ku, ku, kueleza maana ya wokovu alafu mtamwambia jinsi ya wokovu ambavyo sio wokovu. Na pia tujue kwamba Mungu wa hana njia zaidi ya moja. Mungu hana njia nyuku Yana sema ana mlango mmoja na mbinguni zina mlango mmoja ni Yesu tu. Siowezi kusema nitapita badilisha nauni. Vivyo hakuna njia nyingi za wokovu kuna njia moja tu. Na yule kumamini Yesu Kristo, kuamini neno la. Sasa ukisha kuingia kwenye na Yesu Yesu alikuja na huduma nyingi nyingine alikuja na huduma ya ubatizo angaja na huduma extra aliyotumia mtangulia kabla yake na nini vyote hivyo lakini vyote hivyo sio wokovu na tutalifisha kwa bani eh eh Yesu alifundisha kusali kusali sio wokovu eh unajua sasa kama kama kama kama yakomnio aliyetoa si Yesu inakwaje sio wokovu pani salitoa na sala ina maana mtu yote anayesali ndio ameokoka lakini alifundisha kusali haya salifu alileta miujiza Yesu Kristo Kwa ni miujisa ni uniawoko. Kuna vitu vingi ya rufu vingi vingi vingi vingi vingi. vingi Lakini si okovu. Waka waleza kitu kimoja macho ni okovu. Ni kusikia, na kuamini na kukiri kwa kinyo chako. Eh. Kipine nasema katika kitabu cha cha warumi. Kwa hiyo tumetangulia na warumi nangu wa kumi msusari wa tisa nasema. Na wa kumi nasema hivi. Kwa sababu ukimkili bwana yesu kwa kinyo chako na kuamini mwani mwako ya kuwa mungu. Halimufua katika wafu utaokoka. Kwa hiyo ni, ni habari za... Kwenye huu msali, kuna kuna communion huko kwenye huu Lakini kuna wokovu. Kuna kuamini. Eh. Hakuna communion, hakuna Ekaristi. Eh. Kwa hiyo kwamba kuna njia ya wokovu ambayo sio Ekaristi. Kuna njia ya wokovu ambayo sio sio sakramenti yote ile. Kuna njia ambayo ni kuamini Yesu Kristo. Na akamaliza Isaya wakumi Sema, kwa maana kwa moyo mtu wamini hata kupata haki Na kwa kinwa hukiri hata kupata wokovu Ni kinywa kinachokiri Hame amesema na kwa kinwa mtu hula hunwa divai na kupata wokovu Sicho ancho sema Ndi, Hame sema hula mkate na kupata wokovu Pala, wokovu ni kwa kinwa kukiri baada ya kusikia na kuamini amini Unasema sasa vile vitu pinafaya nini Vile vitu tutakujo kuona kuamba Ni alama ya ushirika wa wamiri moja E, ni ushirika, ni umoja. Ni kusema kwamba hawa watu Wako katika muavuli mmoja wa Yesu Kristo Lakini, kuna, kuna watu Kuna mitume wa Yesu kisu Tunguja kwamba, nitanguja kusema kabla Mati wa watu ingine ya tushasikia somo Hakaona kama linamukumu, linamukusu Anawai kundoka, bila kusikiliza hata ili musaidie Nitanguja kusema ya hey, hii kwa soja nitanguja badai e, e, Sigu Yesu alipo weka Meza ya mwana ekalisi wanavyoiita communion aliiweka na Judas Iscariot alikuemuamulie walikula pamoja actually walikuwa wakula na Yesu moja, moja. Kurwa, kwa moja Kwa kuna mitume walikuwa mbali lakini katika walio kwa haribu kabisa alikuwa ni nani walio, walio peana chakula alikuwa ni nani na Judas akasema huu mkate hiyo ndio damu yangu na huu ndio lakini Judas pamoja na kwamba alikula alipotea biblia inasema ni mwana wa kwa hiyo kula mkate kunywa divai hata kama utavunywa marahi 50 ukaanza kuonywa labda miaka 10 ukanywa mpaka kufikia miaka 90 haitakusaidia eh haitakusaidia kwa hiyo ni vizuri tujue haya bali sasa dinanihusuni wajua unajua shetani ana mbinu nini shetani ana haweza kukunyang'anya ule wokovu ule ulishapata lakini atamchukua mtoto wako mba hakuwa uko okoka Hata mchukua ndugu yako atachukua duni. Hapa hatukwamba kutafuta ndugu na jamaa hapana. Tuko hapa kugusa dunia ya Yesu Kristo. Eh, hata kama ni kumbe hata kama angekuwa ni mchina au mhindi au ni mpenjiri injili, yule anakuwa na yeye ndugu yako vile vile. Hata okay, si vibaya kuanza na ndugu zetu wa karibu, watoto wetu, ndugu wa, zetu wa na nini, lakini ni, ni dunia yote ikiwa inapotea kuna amani ile. Eh? Kwa yeah. Kwaa tumesema kwamba uh, hakuna sakramenti hata moja itakayompeleka mtu mbinguni. By the way hakuna neno sakramenti anzia mwanzo mpaka ufuno Iro neno ni anasema wanafundisha we, mafundisho ya wanadamu hayamo kwenye Biblia. Kama Mungu ana mbinu nyingi ana namna nyingine kutumikiwa, ya kutumikiwa ambayo sio kwenye sio Biblia. Basi huyo Mungu anatumikiwa lakini kwenye Biblia hakuna sakramenti. Hakuna sakramenti. Eh hakuna rosary pia. Eh hakuna tasbih. Eh lakini tuongelee hasa ekaristi kama ekaristi ambayo watu kwa sababu yenyewe kwa Biblia. Lakini imo kwa marevu ambayo sioa wokovu. Unajua Shetani anaipenda sana Biblia. ira huitumia kwa, kwa kwa kwa malengo ambayo sio. Hivi unaweza ukachukua kijiko ukakitumia kwenda kumenya cha uh, matunda, kitafanya kazi? Utapata shida. Lakini ni kifaa kizuri. Eh? Je, unaweza sahani ukaitumia kunywa maji ni ni, ni, ni, ni, ni, ni chomo kizuri? Lakini ni chomo kizuri cha nyumbani. Kwa shetana vitu vya Mungu, ana kwa maana nyingine sio yake na hahitimizwi maapso e eh, Ekaristi kama inaitwa Ekaristi mimi inaida inaitwa meza ya au chakula na vile kazi yake ni kuleta ushirika sisi kwa sisi na Kristo pia. Eh, lakini kazi yake kubwa ni kumukumbuka ni kumukumbu ni kama birthday ni kama kumbukumbu tu. Kumukumbu ni kitu tofauti kiasi huko. Kwa ina mengi mengi lakini sio huko. Lakini mtu utasikia siku lapa uh, uh, uh, uh, uh, uh, Wanasemba wasifu wa marehemu Hei halipata wakofu Sijini ni kwa kwa, kwa, kwa kalisi takatifu Wanasemba kabisa Halipata wakofu kwa uh, mwakelifu Onja miangami na nga Hanyipu kwenye Biblia okay. Kama kuna mungu Anayetumikiwa asia tumia Biblia labda huyo mungu yupu Lakini mungu Yule ambayo watu Wanamdua Au wanajaribu kumutafuta Asi ya mungu iku kwenye Biblia Haikwa njia Biblia eh. Hakuna kitu ambacho mungu Kwenye kwenye Biblia Chaka kumutumikia Kikawa kitu cha chamsingi katika utumishu waki Hata, Hata kazi hizi Tunazo fanya zamirini Biblia sema tunapo fanya kazi fanya Kwa Biblia kama kumutumikia buwana E eh. Yanu mewajirua kwenye kampuni ya mtu Tena siya mchamungu Mungu sema ule unaku fanya kazi kwa Biblia Hiyo nayo imu kwenye Biblia Fanya kazi kwa Biblia Nyingine, munga lichukizwa na mtuma haliye kuwa eh, mlegemu. Hivyo viti vimu. Lakini tunja katika vitu vya wa wakovu. Yavyo vitu wa wakovu. Wakovu. Ekaristi eh, sio, Hina kazi yingine utayona. Sasa tuende katika vipengele. Koja, kwa uja kwazi nasema. Wakovu ni kwa imani pekee. Naone, sismataka kukusawa mistari ya imani. Eh, Niongeza tu umoja wala ili mingini isha isomu. E, mtu wane, u, u, u, u, u, ni imani pekee sio kwa matendo. Mitangule kusema kwamba, vitu kama meza ya buwana ni matendo kwa sababu utaenda, utatafuta mkate, utaufinyanga, utaulima. Ayu uta, ndo matendo hayo ni kazi. Kazi za matendo haziwakui mtu kinachokua ni kito macho wakishikiki ya ni imani na kusikia. Eh. Hoyo, hakuna teno lolote Linalo fanya woko. Hakuna teno lolote eh, Bivrena sema katika kitabu cha Efeso We, shawo, no, ka, Kwa kushao nao Kanoa kutio kwambe kitu kinaweza kani pereka Kwa kufano kuimba, kuimba sini teno Kwesto Kwa suka muimbia mungu hata wakufikisha nyumba Nyumba kumiku kwa mbo Hena migunu kwa soni liimba Awa kwa sema nilifufua watu Wakafika raba elfu moja Hata wakifika milioni nzima Hawawezi iyo, iyo, iyo ni teno halipeke mtu mbinguni kaso kuna watu watajaribu kwenda mbinguni kwa kwa, kwa sababu wanasema wa, wa wafufua wafu. Kwa jina la Yesu anasema si kuwajua ninyi kwa sababu mliingia kwenye okovu wa matendo. Matendo hayaokoi. Biblia nasema katika kitabu cha na na nielewe. Amen. Je, hadi ni mimi kwa ujumla wangu mnaweza mkao ndani. Eh Paulo alionekana kwamba ana yuko na nyaraka zake zilikuwa kali, Sindiyo?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 Mimi wadau wengi sana huwa wananyonya siwezi nikawalipa sina uwezo wa kumlipa mtu uonevo sio wengi kama nimowalipa sijui lakini nina muda mrefu sana sina uwezo mara nyingi napokea uonevo Ndivo ili watu wengi wananyonya watu wengi wanazururu Lakini nem katika posição mamã que a Tunataka tuwe kama Paulo não era casete Kali daqui nem ele nem ele nem mudai fo daí fo ok é essa tu na hora aqui tu na perna na ma euro na ma Ukasema kwa zami hai paku mafuta inasuguliwa eh. kwa hapa lazima kama Paulo uwe kari. na nyaraka kali na baadhi wewe maneno hama kali siogomana kwa na kemea wewe na wewe na wewe ni na kwa ni na taka tu elewanne pamoya tu yego kemea parabwa walugulama mbaya paratengemea kali si lakini ni kiasi uliokuwa mtotoa kwa tengemea kali si lugua mmeo mkeo. dunia unayopeleka injili utakutana na mtu unapeleka injili labda siku za Jumatommoja au mimi nimeokoka na Ekaristi lazima unaone jua Mungu anatutaka tujue vile vitu vinavyotusaidia na vinavyosaidia na wengine and by the way Mungu anatutaka lazima ni heri kutoa kuliko lazima tuanze na vitu kusaidia wengine kuliko vinavyokusaidia wewe Amina Hem tu some katika itamcha wa Efeso mlango wa mstari ule wa mpaka na Kwa maana kwa neema kwa njia ya imani Meokolewa kwa nini? Kwa neema kwa njia ya imani Paka sasa hatuoni kama kuna tendo Dorote inaro katika Jee Ekarisi ni tendo sio tendo? tendo? Tendo Sawa? Tendene Ambayo hiyo hayu kutokana na ni kipawa cha mungu Okofu ni kitu cha kupewa sio cha weo kufanya Wala si kwa matendo Mtu awaye yote asinje akajisifu. Mungu mnataka au watu wanataka mungu awe wazi kiasigani. Hivyo mtu akitoka kama isikia maneno kama haya, bada haka ingia wa otona haka ukubio. Ataria machozi kiasigani. Kwa soo ya kowali. Nasewa mungu, ameifunua, eh, eh ututufuwa toote machoni pama taifa. Hakuna kita mbacha mekifiki. eh. asimanda mambo yo tenho siri siri King James Kitabu m m Tuna ya kidogo, kinogo. Tatu kumina moja sema. Na Ni zahiri ya kwaba. Hakuna mtu ahesabiwa haki. Kuhesabiwa haki nukukorewa huko. Meleza wa mungu katika sheria. Kwa sababu mwenye haki ya taishi kwa mwema. Hakuna matendo ya sheria. Mungu ameka sheria. Na sema. Fanyeni hizi kwa kulu kumukami. Kwa ajili ya kubushu haki. Eh. Na Hayo matendo. Hayo ya maerekezo ya mungu ya sheria mungu. Hakuna mtu ya na hizi kuhesabiwa haki katika hizi. Eh. ana, ana pia katika kitabu cha, cha Warumi 3:20 ilikuwa kwenye 3:11 3:20 anasema hivi Warumi 3:20 basi eh ah okay nikua, nimeenda kwenye garatia Warumi 3:20 anasema nitarudi kwenye garatia tuende Warumi 3:20 anasema Ma, Warumi 3:20 anasema hivi Kwa sababu hakuna mwenye mwini atakaye hesabi wa haki mbele zake kwa matendo ya sheria. Hakuna mwenye mwini. Hata hesabi wa haki ni kwa matendo ya imani. Imani na sheria ni vitu hiyo pingani. Kimoja kiko njuchu ya kinirikuwa na. Hey. katika hali ya kawaida ninyi mnaweza sana naweza kukuchanganya lakini mngoje nijibu katika hali ya kawaida matendo ni magumu kuliko imani kuamini wala unaweza yani unahitaji hata kutembea kufanya nini ni tukio tu la na imani mtu uchagua cha mtu uchagua anasema mimi kuamini katika CCM sitaiamini Chademo mwingine Chadema wala chama cha upinzani fulani chochote ni sehemu lipo kuweka imani Kana a man I can dye whatever this man has been like he is настоящ ni imani kile vile vile Christi is just doing that! This bad idea is why it lives. There is another concept, like mangu and your wife is suffering from inside. Why did God ask for it?、「Today Pado, si jagusa hekaristi kama ekarisi. na Naomba na, niyo naereka hmm. e, na vuhubiri. Ila naonyesha wakovu kwa kawaida njia. Ipi na vitu mingine vio zambavu havidu kwa wakovu. Sasa, kwa haraka haraka na hekaristi naingia humo. Kwa so, saoni tendu. Lakini njia tutaigusa kama njia. Ya e, nitu seme katika kitabu cha... Tusome katika kitabu cha garatia. Tano ene na seme. Tano ene na seme. Metengwa na kristo. Nini mtakao kuhesabiwa haki kwa shiria... Meanguka na kutoka katika hali ya neema Mustari pili anasema, Kazama mimi Paulo na wambia ninya Kwamba mkitahiriwa Kristo hata neno. Yani ni, ni matendo yote ya ya nje ni kama kutahiriwa Anasema ukisha anza kutumia matendo ya nje Kristo anajitoa. Tasa leo hii imani nyingi Asa zaki Kristo zinataka Zimchanganye Kristo na vito vingine. Yani kama tohara, kama kushika sabato, kama eh, kutoa sadaka, kama kuimba. Yani vitu fulani vya Kimungu vile vile. Mungu anasema, "Pana. Ukisha ingiza hivyo, Kristo hatakusaidia. Anatoka." Si hatari hiyo? Unafukuza Kristo. Kwa nini kutahiriwa ni tendo ambalo walikuwa wamejitafsutia au walikuwa limetokana na Mungu? Ni Mungu ndo aliyokuwa ameingiza. Kani "Kama mtataka kuchanganya vitu kama tohara, ambayo ni mitendo ni, ni, ya Kimungu jema, Eh hey, mukachanganya na Kristo Kristo hatawasaidia. Anatoka mnaanza kupambana hii, tazama, na tohara empty. Leo hii natazama na mimi kama Paulo anavyosema, tazama na kuambia u, ukitaka kuokolewa kwa Ekaristi, kwa kula meza ya Bwana Kristo hata kusaidia kitu na utakuwa umepotea. Na nendeka kama aui wanasema vitu sijaelewa vizuri. Laki tu cakap apa? Masa wabah orang orang jama Eh, anak hobi highway. Orang orang orang kena sebab nyumbuh awak. Kuat nyumbuh. Hey, sesak nyumbuh hari ini. Nyumbuh ni ada ada hukim dia nyumbuh. Seleo. Kau merah kimbir dia Eh, Eh. Kwa hiyo, Kristo yuko wazila na sema jamani, mkiteka kuchukua vitu vya sheria. Mungu ametoa sheria kwamba watu wa satoe sadaka. Hei, kuna sheria saa. ametoa sheria watu waende kanisani. Musi hacha kukusanyika. Lakini, ukifikiri kwamba kwa mba kwa satoe kanisani. Masi, no. eh wana. Tufungulie mlango wa Yohana 10 wenye ruka watakuwa mstari wa watakuwa na gonga mlango kwa Yesu Kristo. Tufungulie kwa sababu usili uhubiri katika katika, katika katika njia zetu na tulikula na kula mbele kwenye sherehe tulifanya Christmas na wewe. Unasema siku wajua nini hamkuokoka. Ulifanya matendo ambayo mimi nilijitoa na haya watoshi Amina. Hilo kweli. Inesekana hau kuhusu moja kwa moja wei? Mimi kwa kweti iso mkhali kuhusu. Lakini, unaono kwamba lini namigusa mwe wangu. Kwa sababu kuna mabili ya binadamu, na mamili yoni ya wanadamu wanapotea wakidhani wanaenda kwa mungu. E, kwa nini? Ivi, siku ya hukumu. Ndana nadhani kwamba mungu hata hukumu dunia, mtu akipotea, anapotea kama kuku, wanangu upotea namuzi. Wanadamu namuzi watakuwa hati mazawo zina ningana? pá ya é atasimama katika hukumu mãe até as mamãs cativas o cumo, e, ssa, o edu duniani Uliwasaidia nini wewe Uangalau as mtu cativas kwa Yesu minha Yesu eu estudo nia, o lho vai na dia nino wey, o lazima o, o, o, o angela o lho netam muito na vata ou ocupar-se a sema. Eh, yesu ana leo hii anawambia eh t, t, t, papa amepewa ufunguo wa kufunga na kufungua zile funguo amepewa kila Kristo wa kumsaidia kufungulia watu kwenda mlango wa Kristo ule mlango unafunguliwa na wewe na mimi tukiamua kufungia watu tunafungia wengi eh siku unapoaamka jumamosi mara nyingi tunafanya jumaboshi Ukaacha stana taco usao kanu ukienda na maumivu na mauchofu na wakati na na nini una ni uko ni kama unaenda kumfungulia mtu mlango unaacha raha zako na acha mapumziko yako unaenda kuhangaika na fungoza watu kwa sababu unazo eh ni sana mtu anakuja usiku saa 8 unafungulia oh hiyo Kristo hata msaidia mtu mbaye amechanganya na matendo. Ya Mungu katika matendo ambayo Mungu amesema hata hatafaidia watu ni matendo kwenye Biblia. Sio matendo labda kufanya kazi na kupata herlala nini. Sio maene matendo duniani hapana. Ni matendo akimwambia matendo si yataki." Mmoja wapo ni kutegemea Ekaristi. Na komunio ndo kirara. Tureke kwenye hoja ya pili. Kwa hiyo kwanza uokovu ni kwa imani pekee na tunaona kwamba Mungu wa sema nje a imani ata njitoa uki changanya imani na kitu kengine mita sita kusaidia tolo na na sema sikuona muda kuna ukoko kwenye kwenye kwenye kwenye warumi kumi na moja sita na na sema wajajani somba ni najua ni mgeni inini sio mgeni sana kini uwasu na uliadiria mara moja moja sio wajajani somba ili warumi umekosewa kwa ni biblia ya Kiswahili kwenye biblia Kiingereza ndio ni King James NIV ndio kabisa usisome ya kuna wanataka wazungu sana ni ni juu biblia kwa Kiingereza na enda ya ni Kwa hiyo, hatuji ukusoma, huwa hatu hubiri, tuko hatu na biblia kingereza hapa kwa wajiri, tu tuonekane, tunajua sana fina ingereza pana. Tuko hapa kwa sabo mbili ya kweli, lakini hatu naayo ya kiswahili ya hapa. Kwa hiyo, ikilazimu kuilejelea, hatu lejelea, tu kingeleza hili, tuonekane wati mataifa. Siki, tunaerewa na hapa. Kwa hiyo, hapa tunaerewa. Eh, hatu kuhapa kwa wajiri ya maonyeshu. Kuna watu wengine hatu watu wate ni watameza niya, watu kwa watu. Watu wan Wakimaliza, anaza na kutafsiri palipa. Iksudi, haonyeshe tu, kwa Sio, hatuko hapo kwa katika ita And if by grace na iwapo ni kwa neema, then it is no more of works. Kama ni kwa neema basi, sio kwa matendo. Na anaendelea. Hapo nimeisha kwa kisweli ujuku. Otherwise grace is not more grace. it's no more grace. Asa, ka, kama ni kwa neema basi si kwa matendo vinginevyo neema sio neema sasa kama ungezo, na matendo basi sio neema. Na naenerea, sasa inaendelea sasa King James. But, hapo, no, ambapo, hapapo, so But if it be of works na, then it is no more grace otherwise work is no more works. Azso na anasema na iwapo ni basi ni wokovu wa matendo sadaka libo si vitu gani kama kama hivyo ndio vinavyokuokoa basi hiyo sio neema kwa sababu ni tendo lako neema ni kitu cha kupewa hicho ni cha kwako mwenyewe eh anasema kama ni hivyo basi neema itakuwa sio hiyo sio neema tena na anamania anasema vinginezo kazi itakuwa sio kazi itakuwa sio kazi sasa itakuwa ni mchanganyiko wa neema na kazi. Ana Mungu ame vitofauti. Na kazi nayo manisha ni matendo ya kisheria ya kidini kama kutahiri, eh, kubatiza,ubatizo wanje, eh kumwabia Mungu, kupasa. Hivi vyote hivyo kushika salwato sijifanye nini na hata kuvaa mavazi ya dini fulani, sijii. Na hivyo hivyo Mungu anasema hivyo. Yote hakuna kinachopeleka mtu Mungu. Na mara nyingi vinakuwa vinapingana na na neema. Tena tena hoja ya pili. Mkate na divai ni ishara tu, yani ni kumbukumbu. Kumbu. Ni ishara ni kumbukumbu tu. Embe tuone kwa, kwa nini? mkate na divai basi upo una hauna kazi yote? Biblia inasema ina kazi lakini sio wokovu. Kazi yake ni nini? Tuisome. Wakorinto wa 1 11 26 27 twende pale. Kwenito wa kwanza kumuna kwenye 26 Habari e, za hoko, za, za echaristi, inoanita echaristi au komunio, au meza ya Bwana, zikuwa kwenito wa kwanza, ala Paulo, na tutunatumiaga siku ya tunapokuwa na meza ya Bwana, katika injiri zile, hasa injiri mbili kubwa. Luka 22 na matayo 23, semu kama 3 kubwa. Nunguisho ni ma kuduma yesu kristo, na marejeo ya Paulo alipokuwa na naifundisha. Eh. Kwa hiyo na vitafuta rabre, ni ajabu sana kuzipata pana na. Ni wa, wa, wa kwanza 11 na na mwishoni mwa zile kubwa hasa hizi Matayo na Rufu. 22 Luka na 26 Mathayo. Ah wa, wa kwanza tuitafute pale na pia kwenye Luka. Wakorinto wa kwanza 11 26. wa kwanza na kwa pamoja na mimi. Mimi napenda watu pamoja. Kontro, okonzo kumina moja sita Kumina moja Ishii na sita nasema hivi Kumina moja ishii na nasema hivi. Ma e, uh, Maana Ma, Kira mlapo mukate huu Na kunywea Kikombe hiki Mwaitangaza mauti ya buwana Hata takapo kuja Kwa hithio hapo kila ni mauti wala sio uzini Eh ungeona sema labda matangaza uzima tungesema kwamba angalau huo ndo uzima wa wokovu. Mngesema ni mauti. Eh, na anasema na mshana washina sema, sema basi kila aulaye mkate huo na kunywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana Yesu. By the way, ukichunguza vizuri Eucharistia Komnio meza ya Inaleta ina hatia zaidi Kuliko wakofu Kwa sana sema watu wanapo hitumia Fibaye Wakayitumia wakua hawana ushirika na Kristo Kwa sana kumdanga ya kusubana tuko upamoja na ushirika na wewe. Wakati hawana kino sema wanajitaftia Hukumu Kito mbacho kina hukumu na nake hendo kina tena Sasa Koso, Kwa so imeanikuwa umu Ingikuwa jandikuwa Tungetafta maniwe nusemi mani, ngini Imeanikuwa hapa wakua na nimegusa machache alikomba mengi. Eh, kwa mfano msali ule wa wa 25 asemwa na hivi hivi baada ya kula aka kikombe akisema kikombe hiki ni agano jipa katika damu yangu fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Anasema hiki kikombe ni kwa ajili ya kumkumbuka. Ko leo leo, leo watu wanamkumbuka Kristo hata ambao sio wa Kristo. Eh? Wana mkumbuka. Kwa mfano wa anataka kwenda kuombewa. Hei, nimemukumuka Kristo ya naponja. Lakini hawaja ukoka. Okay. Paka sasa, kuna mta liye, katika maandiko tuyo, kuna sema mbapo, eh, eh, kalisto inalita ina, ina ukoka. Sasa sana inalita hukumu. Kwa watu mbao meitumia kwa hivari. ndio liyo, sambo maanyingi watu naifanya mara moja. Tuifanyi mara kwa mara. Na mungu hakuifanya mara nyingi, kwa naifanya mara moja kwa mwaka kristo. Hei, alikula ule mukate mara, tatu mara mwisho, akaula. Anasema sita tena ni kwa kila mwaka siku za pasaka Lakini sayo sita ula tena kwa soo tumetengeneza agano jipya uh, katika utukufu wa mwami yeah. Ruka 2219 tusomepa Tabucha Ruka, mango wa Ruka wa 22 Anasema ustari ula 19 anasema 2219 anasema Akatoa mkate akashukuru akaomeka akawapa akisema huu ndio mwili wangu utakaoletwa kwa ajili yenu fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hii kazi ni Kristo. Eh. Ni kristo. eh. Hii kazi ni Kristo. Sio Si uokovu. Na kama ingekuwa na uokovu kwa jinsi Mungu alivyokuwa makini kwenye habari za kueleza maana ya okovu. angesema kwa wazi waza jamani ukira huu mwili mtaokolewa. Eh. Lakini ndio sababu sehemu ya wokovu alikuwa anasema amini amini wokovu uko hivi. Eh. Lakini maneno ambayo sio wokovu alikuwa anasema pia. Eh. Eh, Eucharist ni, ni ni ishara ni ishara ya ya, ya ya ushirika pia. Ni ukumbu kumbu, Sawa. Ya, ya, ya kufuwa na kufuwa kwa kristo Lakini vye vile e, mstari ule wakumi e, Wakuntwa wakuanza kumi Tukua wakuanza kumi na moja kipindi frani Turundi kwenye maino ya wakonitu hapo Wakuntwa wakuanza kumi kumina sita na sema hivi Kumi kumina sita na sema hivi Kikombe kine Chabaraka tukibarikitwe Jee Si ushirika wadamu ya kristo Mukate ule tuumegau Si ushirika umino wa kristo Ni ushirika Eh Ana kavu niarama, niarama kabisa, niisha. Sioto kiole nyumbu. Eh. Kwa tunono kama baka sasa, hakuna uokovu katika amani. em Emni em em mmoja em ni em em kusoma em em em kuwasi, no husu, em em em em em em em em em em em em em em em em em em em Amini Amini waambia Mtu akilishika neno langu Hata ona mauti mire Maneno kama haya kwa wazi Kwa ba Keitu kinachukua ni neno la namu Kulisikia kuri Amini na kulishika Hata ona mauti mire Lakini kusikia maneno kama haya Hakisema kwenye habali za za Echalisti, za komunio Chihisa muiri na mukate Sina diva eh, Tuhini katika hoja inafuata. Hoja nyingine Yuda Iskarioti alikula ali, ali ekaristi bado akapotea. Sasa kama wokovu si ni wa mm. sio? Mm -hmm. Eh, wokovu wa Mungu hatao wokovu wa Eh, anasema nami na uzima wa milele. Hakuna atakayepotea. Eh. Sasa je? Yuda alikula ekaristi hakula. Je, aliokoka? Okay. Basi unaona kwamba kula ekaristi huokoa. Rakasa, nifaro huu, iko katika, kwenye, kwenye angalia hizo sura ya kristo, Akapokea kikombe, akashukuru, akasema tuwa hiki mkagawanye nini kwa nini maana na wambia ya kwamba, tangu sasa sinyu mazao ya mzabibu hata ufaruma mungu takapokuja Akatoa mkate, akashukula, akawemenga, akawapa, akisema Kudio umili wangu takau tolwa kwa jirienu, fanyeni hizi kwa kumbushu wangu mstetwa isoma Kikombe nacho vivyo hivyo, ya kula akisema, kikombe hiki na gano jipe katika damu yangu inayo maka kwa ajili yenu. Walakini, sikiliza utafu. Walakini, tazama mkono wake yeye anayenisaliti upo hapa pamoja nami Mezani kwa kuwa maana aadama ina zake kama ilivyokusudiwa lakini ole wake mtu yule amsalitie. Wakaanza kuulizana wao kwa wao ni yupi miongoni mwao atakaye litenda jambo hilo. Unaona kwamba yuko anaandaa meza. yenyewe, wale, na bibirina nasema, tutafika pale na yuda kala, lakini nasema ole, sisa kugwezu kwa huko kwenye ole, wakasema umeo kuka eh ee, kala ekaristi e, e, ngekua ni wakovu, yuda wako, ee ee ee, tusome tusome yohana kumina, na kumina, kumina, moja Yohana kumi na tuto moja. Si si mistari tuirikusudi orodha mistari wa pana nikuona na wafan na atako moero ya vizuri na inyero tatu moja yohana na semaibu. Tuanzi kumi, Yohana kumi tatu, kuanzi kumi Yesu akamambia, Yeye ali, ye kuoga hana haja ira. Kuosha minguu, bali yu safi mwili wote. Nanyi mmekua safi lakini si nyote. Kwa maana alimjua ye, atakaye msaliti ndiye, ndiyo maana alisema si nyote mwili o safi. Alikuwa na sema, huyu amekula mwili na adamu, lakini sio safi. Kwa hiyo kuna kitu kini kinatakasa sio mwili, kama ngekua mwili na no unatakasa mwili. Eh, Yuda angetakiwa na yawe mitakasika E eh. ni, ni hoja kidogo Ikwa pembeni kidogo lakini naongezea Kuelewa mana hiu Kwa zana zema Nyote ni, mleoko wapa hamuko safi Ndiyo na wapa mkate Hote mrakula mrakomunika Mrakula komunio mrakula hekalisti Mnafanya nini lakini kuna watu wamao ni wachaf E eh. Kuna watu wanawa hukumiwa E eh. Mtuene katika Yohana e, um katika um Mtuene katika okay Mtuene katika Yohana Mtuene msari wa kumina Mnangu wa, wa kumina tatu wa Yohana Mtuene kumina saba nasema hivi Anasema Anasema hivi kwa zee wa kumina Na nane Anasema hivi Sisemi habari za nini nyote Na wajua wale niliwa wachagua Lakini andiko lipate kutimizwa Alie kula chakula changu Hami inulia kisigino changu Eh? Maana hake ni nilu Halikuwa na msema Halikuwa na msema Kwa amba chakula Mkati hamekula Hamekomunika huyu. Amekula kwa mnio lakini yuko mbali na Kristo. Sio huyu mtu hajaokolewa. Eh, na kuna msanii mwingine si kwa nini si kwa Uko hapa na nitawaangalia kama nitaupata mara moja. Eh, nani? E, Petro alimwambia eme niangalie vizuri. Niangalie kwa ni mlango wa 13 wako Petro alimwambia Alimambia Yohana liye karibu. Hasema, emu mwulize. Ni nani atakai kusaliti. Emu Yohana. Hakamuliza. Yesu akasema, Ni yule ambaye. Ni tamtoelea. Eh. Ni tamtoelea. Ni kwenye ile meza. Ni chakula chajioni. Ni karisi wakati na wepa. Eh. Unasema sasa. Mwana kama sijapata hoja hoja. Ni kwamba. Tunasibitisha kwamba. Yuda. Yuda. Ni manao reporter fumbiyo ni bivunzi sema olewake bora lakini ni olewake ni bora juu ringe na kutupa katika viindi vya maji katika Shingola. Yani yuda katika utumbao reporter ni yuda kabisa, yuda lakini alikuwa chakula. Ndio kama kula chakula kula komunio kula ekaristi nurudia kwa na ni sema watu wanapotea sana lazima tushibitishe turudie tumie mistari mingi eh hemu niangalie pale ambapo alimuuliza ni nani eh ni nani ambaye eh atakusalita ni yule ambaye nitamtoelea Eh, tuiangalie. Nadhani kuna matawi e, hapa kwenye hizo katika Yohana 6 pale. Yohana 6. mstari wa 64 Yohana 6:64 anasema. Lakini kuna wengine miongoni mwenu wasio, amini. Kwa maana Yesu alijua tangu manzo ni nani wasioamini na e, ni nani atakaye msaliti. Hapo Yesu alikuwa anaongelea mtu gani? Si Judas Iscariot. Eh. Kwa haya maandiko, Yesu alijua ni nani asiahamini na ni nani atakaye msaliti. Kwa ruga nyingine, alijua ni nani asiookoka. Alijua ni nani asiookoka. Eh, hey. kwa sababu kuamini ndiko kuokoka. Eh. Walakula kula ekaristi walikula wote lakini alijua wale ambao wa, wa, wa, wasioamini na watakao msaliti na na kimsingi ni huyo Judas Iscariot. Eh. Yapo alikula cha kula cha pamoja na wanafunzi wake. Eh. Mtoende tena katika wa Wakwanza wa 11. Kwa nituwa kwanza kumina moja, anasema yu. 23, anasema hivi, Kwa nituwa kwanza kumina moja, 23, anasema hivi, Anasema, kwa maana, mimi nalipokea kwa bwana, nilio hapa kuwa bwana yesu, usiku ule aliotolewa, alitua mkate. Na ya kushukuru kushukulu waka umeka. Haka sema hundio umiri wangu ulio kwa jirienu. Fanyeni hithi kwa ukumbusho wangu. Na hithi. E, musala um, wa shina sada nukona sema. Hasema hini. Maana. Sikiliza musala wa shina sada. Okuntwa kwaza kuna moja wa shina sada. Maana kila mlapo. Mkate huu. Na kunyea kikombe hiki. Maitangaza mauti ya buana. Hata, hata kapu kuja. Ni yani kutangaza mauti ya buana. Nakini sikiliza hini unene. Hasema. Kila mlapo, kila mnyoapo Kwa maraki ni tukio linalorudiwa rudia warudia, mara nyingi, diyo siyo Jee Ekaristi maraki Okofu unakua unakoma kila wakati Mpaka utakapo kunyo, tena utakapo kunyo Kwa mara moja Okofu unapatikana kwa kitu Cha mara moja, hawezu kupatikana Na kitu mwati unakifanya kila wakati E, eh, ukiona tukio linalorudiwa rudia, rudia E, eh, mfano kuna watu alibatiso zaidi Mara moja, nini pipiria Eh, manake kwa okovu usio okovu, usio okovu Unafanyika mara moja Hawezu kafanyika na kita moja Unafanyika kila mnapo kula Kila mnapo kula Manake Uo siwa okovu eh, Tene katika Tene katika hoja nyingine Nasema hivi Wa Israeli Walikula ekaristi Bado wakaangamia Wa Israeli wa, wa, wa Walikula ekaristi Lakini walimula Kristo vile vine, vile viwe na sio Kristo lakini walipotea kuhuwe nyingine watu watakuwa jaribo kwenye mungu ni kwa, kwa kama wa Israeli, kwa kula ekaristi watapotea kisha ukano shiria mungu imoja kanuni ya mungu imoja m m m tuene katika tuko kwenye kwanza kumi na moja tuene kumi tu rudikushoto kudole tuzi msaada kwanza kontro kwanza kumi moja yu. anasema seme ya kuama ana duguzangu Sipendi mkose kufahamu ya kuwa Baba zetu walikuwa wote chini ya wingu Wote wakapita katika bahari Wote wakabatizo wawe wamusa Wato wakabatizo na wakabatizo siyo kigezo eh, Wakabatizo wawe wamusa katika wingu katika bahari Wote wakara chakula kile kitokacho Kile roho Chakula wakala eh, Iyo tasura yake ni nini? Ni hile mana? Eh? eh? Wote wakanyo wa kinyoaji kile cha roho. Kwa maana wali unyea wa roho uliwa wafuata na muamba ule ulikuwa ni kristo. Awatu walimunyo wa kristo wa walimlwa... wakumunyo Ema walimlwa... angalia matokeo <tose> yaki. <tose> Sikiriza. Anasimu msalu watana. Lakini. Kishika sikia neno lakini ujio kuna tatizo. Kishika mtana kuambia baya na imamu lakini. Lakini. tulia usikilize habari neno nani. Sikiliza lakini lakini wengi sana katika hao Mungu hakupendezwa nao maana waliangamizwa jangwa, jangwani. Maana kitashuhudia ni kwamba watu walipotea. Eh, pamoja na kwamba wali Mungu Kristo. Wao ni kwamba walikunywa, walikula, walikula mkate, walikula mkate wa mbinguni, wafanya nini? Kwa hiyo kula mkate hakuwapi watu kutokuangamia. Ndio maana ye amen. mtume hoja nyingine ya mwisho kidogo inasikitisha kidogo wewe ni mwambie habari hii hoja inavosikitisha inasikitisha na naomba kama kuna mtu alikua asikilize vizuri atulia asikilize kwa ni ya sana ni ya kufunga sehemu ya sana na wewe eh Kuna maandiko mengi yako kwenye Biblia Ambayo Ni kama mungu kayaweka Ili kusudi yawe Sababu ya watu kupote e, Yana na yaweka Ili kusudi wapote Sasa Mungu sewa zharimu hapana Mungu sewa zharimu mungu, mungu ni zharimu hapana Mungu sewa zharimu Lakini Unajua Mwalimu mzuri tio yule toa vimtikani viraisi raisiyi kusudi watoto wote wapate mzuri huweka na mafumbo ndani pamoja na maswali ambayo ni tricky trick. Huyo ni mwalimu mzuri ndio mbaya. Mungu ufanye hivyo hivyo. Kuna mistari hiyo kwenye Biblia ambayo u, ukiwa hu, huweki bidii ukawa kama ni mwanavuzi mzembe mzembe itakupiga mweleka wanguke katika hiyo. Biblia nasema Yesu Kristo amewekwa sikiliza hama maneno na nitaenda nita uko kwa soo nikuwa sija wanao msa, lakini nita, nita, nita, nitafungua sakai. amewekwa anasema kama jiwe la kujikwa Yesu Kristo watu anajikwa juu yake hey, ma, ma, matayo shina Luka Mazzoni pale matayo shina moja asema tazama ninawekwa jiwe la kujikwa katika sayuni E, hata wakati yule Simioni alipo mpokea Yesu alitoa unabia akasema huyu mtu huyu huyu mtoto mama hu, huyu mtoto wako atakuwa ni chanzo cha watu wengi kujikwa hapa Israel wataanguka kwa ajili yake Sasa huyo sio Yesu yule wa mwilini na lake no hivyo kuna maneno tutayaona huko kwenye Biblia Ukiasoma ukawa huna uelewa wa kibiblia ukadanganyika utadhani kwamba ndio unaokolewa kwa kwa kwa hiyo ekaristi lakini kimsingi sicho Mungu anachosema ni, ni, ni kwa tu ili kizuri watu wajikwae <laughs> Sama, kwa soma imekuwa gumu kwani eh Mwana kuna watu walio lala ukiondo menana hiyo limepinda eh wewe katika kitabu charuka ruka mlango ule wa pili anasema hivi Anasema Msela 34 luka. Simioni haka wabaliki Mariamu ma, Mama, mama yake Mama yake Yesu manaki Tazama huyu amewekwa Kwa kuanguka na kuinuka Wengi walio katika Israel Yesu Kristo Yuko pale amewekwa makusudi watu wanguke wa Na watu wainu jango upande wewe uko tayari kwa, kuinuka kwa ajili ya Kristo au kuamka kwa, kwa ajili ya Kristo kuna watu ningeambia Yesu Kristo watani kwa nasema ni jiwe la kukwaza mtu ambaye akiliangukia ngukia litamvunja vunja nikimwangukia litamsaga tikiti tiki. ni Kristo ni maneno ya he. hii biblia hii hii, hii biblia ndio hakuna kitabu ambacho shetani anakitumia kubotosha watu kama Biblia eh sio baba mi shetani anatumia vitabu vya siyasa, au vya, vya ya udaktari anatumia Biblia ambayo ndio neno la Yesu ambao ni Kristo sasa ngoja nisome mistari ambayo eh imewekwa kwa ajili ya watu wajikwaye wakifikiri kwamba wanaokoka kwa kwa kwa kwa ekaristi eh. iko humu, twende pale Na hii tuliona kwenye matala kumi na tatu kumi alasema anasema alasema Wana kwa ni unasema kwa mafumbo Kila watu wanapu kuwepu Unasubili unasema kwa, kwa mafumbo Kwa subabu hikisuli wakisike wasiche, Wasielewe wakiona Wakakoka wakangoka nikawapoya Yani sitaki hiyo Sitaki watu wana ukuja uvyo uvyo Waingie kwa ngu eh, Nataka watu walia wamua kwa kristo Saki watu tu apotee njiyaji kutamefika njumbari kwa Kristo. Yani unaenda tu na kisiko umetokeza pana. Anataka mtu alia amua kwenda. Eh. Na na na nene. Kwa nini nisomo kumu sana. Niko na mbili kusudu wa nadamu wapone. Sina nyingine. Sina nyingine yani sina ya kuponya ldumia. Awato nongeruga kiswe. Sina nyingine. Hata kidomi. kabisa. Eh. Na na mimi. se somos lindos para ele na eh kuku sina sina na eh emptu shame kutoka sasa tuone baadhi ya misanii ambayo kwa makusudi watu si si dai kama ndio makusudi moja kwa moja Ni nisinge kaisemea biblia lakini nikaangalia ndipo watu watakapo kwa wanajikwaa kana kwamba kuna namna nyingi za kwenda mbinguni wakati Mungu amesema kuna njia moja tu liko lango lenye njia imani pekee sio kwa matendo eh twende katika kitabu cha Yohana mlango wa 6 Na hana sita. Na hana pamoja na mimi. E, choke, atashiku mamoja. na sababu. Hana sita msina nemi. Hana sita msina nemi. Aulae mwini wangu. Na kuinyo damu yangu. Anawa uzima wa minele. Na ami intamufuwa siku ya mwishu. Saidi kama uo. Muta na katoa siwa. Unauna. Nikisha kunyu wa bibu na nini. Ina kwa nini. Echalisti. Nini. Havana. Hindo yele mistari amayo imepe yani imeweka watu waji kwa hi. Namu wa sema arimuweka matukuzi. Mungu yile. Matao shina sita, shina standa yunganiisha pambo kwenye yohana rudi kushoto taruka marukuo tangu yako kwenye ta shimasta shinasit. Nao alipokuwa kile Yesu alitoa mkate akaubarika kaomega, akawapa nafsu zake akasema to yani mle wote huu ndio mwili wangu. Akatoa kikombe aka shukuru akaapa akisema nyweni nyote katika hiki kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imewekwa kwa jiri ya wengi na kwa ondoleo la dhambi. Yaani mta sema atani mishondolea dhambi. Si cho Mungu anachosema. E, mungu, Biblia na mungu siyo mungu wa machafuko Ha, baithwa hini kanuni ya kibiblia Kwa hatu ambao na penda kujua mungu Hii kanuni muishike maijue piti Mungu ananza kawa na Kwenye Biblia kwa kutoku na mistari Kama hamsini na ungelea kitu kumona Na ungelea jinsi ya kukoki Na ungelea jinsi labla Labla ya dumu katika ndoa Labla ya wanandoa Labla ya kulea watoto Alaafu akawana mistari mingine Ukaona kama umepingana naayu Hili uwelewa mdogo wangu na wewe Lakini pia mungu hawezi akajipinga Halitokuwa na wadisha kwenye hii mistari yote Ni kwamba Hili tukio la anjo ni tasira Kama hiliwa wakomu Amini ubatizo Kuna ubatizo Ubatizo unawakowa ule warohoni Mtu atakeye wa Yesu Kristo Wakanywa neno la Yesu Kristo Mendo neno la Yesu Kristo Nenye wa kalinywa kalipokea Huyo anawakoka Lakini sio. querer kitu tu venha lá dukani. danou a do carnicap só que a mãe quando a do carne a fukawa que a micro não se o que é nina o que é apa mundo a não ser que a gente saiu o coco até escuro, a quem mistério amina mas se Tumejifunza dani tu me difunde na Hakuna meza bwana yokoa, hakuna komuni nao kama mtu alilani kwamba atenda minguni e, au usiku watu wengine wanaishi wakite, wakipiga mahesabu siku zao za kufa, kadhani kwamba siku ya kufa yakufa e, ikitimia basi ekaristi taokoa apana, anza upya. E, Nenda katafutee ulipo. Eh unaweza kuwasiliana na sisi watu na chukua wazi wazi. E, Tutakufundisha namu ya tuta kutoka wivota katika wakovu wakweli Na naungia na watu uleoko mbali Ninyo wengi uleoko hapa mnaelewa Lakini pia unezu kataftuwa na mtu na woka msaidia wewe uleoko hapa e, Lakini ukweli ndo huo kwamba mba ekaristi ili e, hayokoi Na tukasema pia siwa ekaristi peke yake na matendo yote ya sheria Yoyote yale ya kidini hakuna inaro kwa hata moja ukwa, e, Na nini Na hapo ndipo watu ingu wanapojipa Na kuhakikisha kuna watu wengi ni nimfafanua hili na Kuna watu wengi hawae ni minguni lakini wana matendo mazuri. Anajaribu kujitunza kwa kuwa matendo mazuri, anajaribu kujirinda na uchafu, anajaribu kuwafundisha watoto wake vizuri, anawafundisha kufuga nywele vizuri, anaenda vizuri ambao anampendeza Mungu. Akizani kwa yao matendo. Eh, leo huko na wakanisa ya Jumanosi kwa kwamba kukata nywele kwa, kuna kunapeleka mbinguni. Eh, wakati mama wa kwetu wanakata nywele hawafaji hawa chochote. Wanamkata nywele vizuri, sawa? Lakini hiyo sio uko. Eh. Kwa hiyo ehe, lazima tujue injila ikoeni eh, na tupeleke kwenye zima wa milele ni nikusikia neno la Yesu Kristo, la wokovu na kuamini kufa na kufuka kwake. Na kwamba niyo malipizi ya dhambi zako ambazo ulistahili mimi na weo kukumiwa nazo kwenda jihana Yesu Kristo wamesilipa Basi hili utukio kishali amini Ukamalizo ukatumia kinyo chako kumukiri Kristo Sikiri vitu vingine ukamambia Basi umesha ukoka Na mwingine ukumulitasha Pado minguna kushuku kwa neno hili Sante kwa jiri, ya Kusanyiko lako Mungu na amba baraka zako Zika nao wana Nasipia pia wote mungu tutapu kwa mbele yako. na kutunakutunza kutukusanyi tena. Wakati mwingine katika tia wiki na katika ibada zinazoendelea. Fami toa katika tuna na mungu bapa mana. Na robo takatifu. Na tunakupokea. Amen.